Eikö ole hienoa saada kiitos mielellä aloittaa päivä ja siitä uskollisuudesta, jota Jumala meille osoittaa. Ja sitten vielä kiitos teille kaikki äidit. Teillähän on tänä päivänä ruotsalainen äitienpäivä ja osa teistä viettää sitä enemmän kuin suomalaista. Että kiitos ja siunausta teille äidit kaikki tänä päivänä. Kun ajattelin tämän päivän kokousta, minun mielessäni on kolme Raamatun paikkaa, jotka haluan teille jakaa, ne eivät puhu kaikki oikeastaan samasta asiasta, mutta puhuvat kuitenkin jollain lailla jotenkin siitä, mitä meidän elämässämme on. Ja ensimmäinen paikka on Nehemiä kolme ja kymmenen, joka kuuluvat näin. Hänestä eteenpäin korjasi Jedaja ja Harufanin poika oman talonsa kohdalta. Hänestä eteenpäin korjasi hattus hassas ja poika. Minulle jäi puhuttelemaan tässä, että hän korjasi muuria oman kotinsa kohdalta. Ja ajattelin, että se on hyvin tärkeätä meille jokaiselle, että meillä on määrätynlaisessa tavalla ne muurit meidän ympärillämme kunnossa. koska me jokainen tarvitsemme sen oman identiteetin, oman ympyrän, missä me olemme turvallisia. Jos meillä ei ole minkään näköisiä rajoja, me joudumme ongelmiin. Ja Jumala haluaa, että meillä itsellämme on tietoisuus siitä, kuka minä olen ja mitä minä teen ja missä minun rajani kulkevat. Jos nämä rajat ja muudit ovat kunnossa, niin me olemme paljon turvallisemmassa suhteessa sekä Jumalaan että myöskin kanssaihmisiin ja kanssaveljiin. Sitten toinen kohta on Johanneksen evankeliumissa, jakee 15. luku ja jae kaksi. Jokainen oksa minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois, ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamaan hedelmän. Tässä Jeesus puhuu siitä, että jokainen oksa, joka kantaa runsaasta hedelmää, hän karsi sitä vieläkin, että se kantaisi vielä runsaamman hedelmän. Kun ajattelin itse, kun olin... Omenapuita katselemassa ja ajattelin, että kuinka paljon sitä pitäisi leikata, niin ajattelin mielikuvituksessa, mitä hän tuo omenapuu ajattelee, kun sinne tulee puutarhuri tulee sekatöörin kanssa ja sitten sieltä ruvetaan lähteä niitä oksia. Ja voi olla vähän samalla lailla, kun me ajattelemme, kun Jumala tulee sinun ja minun kohdalle ja rupee sitten nyppimään ja ottamaan pois niitä, joka ei ole hyödyllistä sinussa ja minussa. Uskon, että meissä jokaisessa kasvaa joskus sellaista kasvua, joka ei ole hyödyllistä ja josta ei ole hyötyä. Mutta se voi olla, kun ajattelee omenapuita ja muita, niin ajattelee, että ne voi olla hyvinkin kauniita, jos niitä ei leikkele. Mutta juuri siinä vaiheessa, kun ne on leikattu, ei se ole kovin kauniso. Jos ajattelee viini... että sitten toisaalta, niin viinirypäleessä sinne ei montaakaan oksaa ole ja montaakaan versoa ole jäljellä, joka siihen jää jäljelleen. Mutta ajattele, jos siitä otetaan ne ylimääräiset oksat pois, niin se kantaa hedelmää, koska kaikki se voima, mikä siihen tulee, niin se tuottaa hedelmää. Ja samanlailla kuin meidän elämässämme on, että jos siinä ei ole mitään sellaista ylimääräistä, mikä ei ole Jumalalle otollista, niin sinä kannat paljon enemmän hedelmää ja saat nauttia siitä Jumalan voimasta, joka sinuun tulee vieläkin enemmän. Ja sen takia on ehkä joskus hyvä antaa Jumalalle lupa siitä, että Jumala puhdista sinä minut, että minä olisin sellainen kuin sinä haluat, että minä olen, että minussa ei ole mitään sellaista kasvua, joka ei ole hyödylistä ja sellaista kasvua joka vie minusta ne voimat pois. Sitten kolmas paikka on toisen Timoteuskirjan toinen luku ja jae 20 ja 21. Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta ja hopeaastioita, vaan myös puu- ja saviastioita ja toiset ovat jalovat ja toiset halpaa käyttöä varten. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä asti ja käyttöä varten pyhitetty isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Tässä sanotaan, että joka puhdistaa itsensä. En usko, että se on väärin, että me joskus ihan tarkalleen tutkimme ja käännämme sen katseemme sisäänpäin ja katsomme, onko kaikki se, mitä minä teen Tarpeellista, hyödyllistä ja onko siellä jotakin sellaista, minkä minä voin laittaa sivuun. Että se, se, mikä on kaikkein tärkeintä, mihin Jumala on sinut ja minut kutsunut, että me voisimme toteuttaa sitä, että me emme toteuta sitä, että mitä minä tahdon. Samalla tuli minun mieleeni, kun Jeesus rukoili siellä Ketse maanessa, niin hän sanoi, isä. Ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Mutta uskon, että joskus mitä itse kuuntelen meidän puheita ja muuta, niin siellä tulee hyvin helposti, että isä, ei niin kuin sinä tahdot, vaan niin kuin minä tahdon. Minä, minun tahtoon joskus... liiankin suuri sinä edessä, että se ei olekaan, että Jumalan tahto saisi muovata minut ja että minä tekisin se, mikä on Jumalan tahto, vaan sanon, että ei, kyllä minä teen niin kuin minä taidon. Mutta mikä suuri etuoikeus on siinä, jos me annamme Jumalan tahdon olla ensimmäisellä tilalla meidän elämässämme? Kaikki muu on sivussa ja se Jumalan suunnitelma saa toteutua sinun ja minun elämässä, niin silloin me saamme kokea, miten Jumalan siunaus se lepää jokaisen meidän yllä. Ja tähän Jumala haluaa meitä näin viimeisinä aikoina viedä, että me kysyisimme ja etsisimme Jumalan tahtoa, että meistä tulisi niitä astioita, jotka kantavat sitä, ovat Tarkoitettu siihen jaloon käyttöön. Me olemme hedelmäpuita, jossa kasvaa se jumalallinen hedelmä. Ja että meillä olisi myöskin se oma ympyrä, että me koemme, tässä seison minä ja Jumala on minut tähän valinnut ja kutsunut. Ja silloin me voimme seisoa lujina, vaikka meidän ympärillemme tulee, koska me tiedämme, Minä olen tässä, mihin Jumala on minut laittanut. Minä teen niitä tekoja, joita Jumala minussa vaikuttaa. Ja minä kannan sitä hedelmää, jonka Jumala saa aikaan minun kauttani. Jumalan siunaus saakoon levätä teidän jokaisen yllä tänä aamuna. Ja saakoon Jumala avata niin minun korvani kuin sinunkin korvasi kuuntelemaan, mitä Jumala tänä päivänä tahtoo meille puhua. Ja saakoon Jumala siunata Heikin, että Heikki saa olla Jumalan äänitorvena tänä päivänä tuomassa sen sanoman, jonka Jumala on hänen sydämelleen laskenut, että me saamme jokainen rakentua siitä sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Painamme päämme rukouksiin tähän alkuun. Kiitos Jeesus etuoikeudesta, että saamme olla sinun pyhien kasvojesi edessä juuri tänä aamuna. Saamme olla tässä juuri sellaisena kuin me olemme. Saamme näin aluksi pyytää Jeesus, sinun veresi puhdistavaa voimaa meidän jokaisen sydämemme mielen Herra. Että me saamme kokea sen, että armo tulee sinulta ja saamme olla sinun edessäsi. Odottaen sitä, mitä sinä tahdot meille puhua. Kiitos, että siunaat jokaista tänä päivänä. Jeesus, siunaat jokaisen, joka on tullut tähän temppeliin. Kiitos, Herra, että sinä tahdot tänä päivänä puhua meille tässä temppelissä. Kiitos, että me saamme siunata niitä, jotka ovat kotona, sairaana tai muuten, Herra. Mutta kiitos siitä, että hekin saavat kokea sen, että Jumala sinun läsnäolosi täyttää heidän kotinsa. Kiitos, että siunaat jokaista. Siunaa niitä, jotka ovat sairaana, Herra. Kiitos, että sinä et heidänkään ohi kiitos, että sinä annat heille lohdutuksen. Kiitos, että me saamme koko seurakuntana yhdessä rukoilla toinen toistemme puolesta. Sinun rakkautesi saisi lisääntyä meidän keskellämme. Ylistys ja kunnia siitä, että mitä sinä tahdot tänä päivänä tehdä.